Ia, pasieronamente el remediar. Bueno, munduan asko ez e, aralar eh haralar inguruko errivatean eh bat eh bizitzen eta oso gaizto gaiztoa dela esaten zuten. E, horregatik infernutik E, deabru sar izeneko deabru bat bidali zioten eta goiz batean patxi ah, rementaria patxi zuen izena e, e, goiz batean patxi lanean ari zen eta sar... E, agertu zen zuterian, egunon, ezan zion, e, baita zuri ere, erantzun patxik. E, oso gaiztoa gaiz zarela ezaten zuten eta horregatik e, etorri nahi, etorri nahi e, infernura er, eramateko. E, eta patxik esan, esan zion e, ondo, baina e, infernuko bidea oso luzea da eta e, goze naiz. E, joan baino lehen gozaldu egingo dugu e, eta zartin oso, oso ondo iruditu zitzaioa eta e, oso bapo osaldu zuten, eta bukatu zutenean, ean, e, patxik esan zion e, guazen orain nahi baduzu. <coughs> Baina esak, e, bueno, patxik e, lehenago, Bikea, ipini, ipini zuen aukian. Eta, zart, e, ezin, ezin zen jaiki. E, itxatita, zegoen, aukian. E, eta, horrela, eduki zuen irugurtez. Azkenean, e, patxik berotu bikea eta urtu zenean e, zart e, aske gera, geratu zen eta iez egin zuen korrika, infernura. E, eta patxi munduan geratu zen. Eh, inferno, bueno, eh, gero eta gaztiagoa zen, eta inferno Gaizto. gaiztoagoa, gaiztoagoa zen, eta infernutik beste, beste deabru bat bidali, bidali zioten. Azut zuen izena eta mm, goiz batean e, batziren zutegian agertu zuen e, egunon esan zion, e, baita zuri ere e, Infernura eramateko e, etorri naiz e, oso ondo, baina e, Infernu bidea oso luzea da, eta goze naiz. E, ez zermagayan, eta gozalduko dugu. Eta azut, esan zuen, <coughs> ez, ez, e, ez dut e, ezertzeko oitura, oiturarik. Ehm... Bale, mm, etxan nahi, nahi baduzu etxan banku horretan, e, en, bai, e, oso idea ona da, eta etxan zen bankuan, et baina e, e, patxi, go, e, lazai gozaldu, gozaldu zuen. Bankua zen, banku, banku luzea. Luse. Ba. Eta bukatu zuenean, esan, esan zion guatzen e, orain, nahi baduzu, baina azut e, ezin zen jaiki, itxatxita zegoen bankuan. Eta <coughs> e, horrela eduki zuen iru urtetan. E, azkenean berotu patxik, e, berotu bikea, <coughs> eta urte zenean e, azke geratu zen, eta korrika infernura <coughs> inakizioan zen. Eta e, patxi geratu, geratu zen munduan. E, baina... Baina... Endeo eta gaztakedia handiagoak egiten, egiten zituen, eta en, infernuan mm, bilera egiten zuten em, zer egin erabakitzeko, e, eta orduan hirugarren e, debrua bidali zitzaion. Eta joan, joan baino lehen e, esan zioten kontu zibili, ez, ez ezeri maailan eta ez etxan bankuan, e, ondo, ondo, eta e, goiz batean batxiren e, zutegiak agertu zen. E, E, infernutik etorri naiz, e, e, ara eramateko. Eta e, eso, e, lehenengo gozalduko dugu. Ez, ez, ez, ez, dut ez dut oiturarik e, eta ondo nago. E, eta patxik esan zion e, Higo pikundora pikund, Pikundora Pikundora Pikua Pi, pico Irrega Pikondora ondor. Higo pikondora Eta Jan nahi duzun guztiak Eta oso ondo iruditu Zio, zitsaio eta pikundura joan igo zen. E, patxik e, lasa igozatu zuen eta bukatu zuenean e, deitu deitu zion. Guazen e, orain nahi badutzu, e, baina ezin zen jaiki, e, txatxita zegoen eh txintsen haite. Etxintsen haite, haite. Mm -hmm. Eh eta eskolako e, aurrek harriak botatzen zitzaion egunero. Eta eh hiru urte eduki eduki zuen. E, azkenean berotu bikea eta e, gat e, azke geratu zen eta infernura joan zen. E, baina patxiri e, e, eriotxa, iotxako ordua iritsi zen, zitsaion zi, eta hilzenean e, bere tresnak hartu eta e, zuzenean infernura abiatu zen e, e, tok tok tok e, jozuen infernuko atea e, norda galdetu Batzi e, errementaria naiz, e, entxun zutenean, e, de abru guztiak, itxi atea, mm, ah, ser, Infernoan, ah, ah. Infernoan, itxi atea, eta ez, ez, eh, ez zioten sartzen utxi. <coughs> eta um, e, be, bestela o, bestela e, e, infernuko adio infernuko bakea agur, agur infernuko, bakea. infernuko bakea eta patxi konturatu zen eta zeru, zerura joan zen eta nok-nok-nok eh, eh, zer, zeruko atea josuen. Eta Sanpedrok, galdetu, galdetu zion norda, eh, patxi errementaria naiz. Eta Sanpedrok eh, orso ondo sekien eh, bere bizitzia orsoa. Eh, baina bat batean emakume bat hurbildu eh, zen eta ez, ezagutu zuen patxi eta beldurrez eh, horrela esan zion San Pedro, San Pedrori. Eh, oso oso gizon ona esan zen munduan. Eh, eh, ondo merezi du zerua edo sein laguntzeko 3 eh, eh, eta ordoa San Pedrok eh itzi, osea eta patxi eh farten, farten zen zerua, zerua. Eta aldek aurrera, hm mm, eh, zeruan homen nau. Eta eso Ahora vas a ensartar la calabaza. Ahora, vamos pasando la varilla calabaza, ¿verdad? Y tendaliquia,